63. Legea persoasiunii Scopul procesului de vânzare este să vă convingeți clienții că se vor simți mult mai bine dacă achiziționează produsul decât s-ar simți în cazul în care rămân în buzunar cu banii necesari pentru achiziționarea acestuia. Amintiți-vă legea alternativei excluse. Fiecare alegere implică un refuz. Atunci când cereți clienților să cumpere de la dumneavoastră și să vă dea o parte dintr-o sumă fixă de bani, le cereți să renunțe la toate celelalte cumpărături și satisfacții pe care le-ar putea obține cu aceeași sumă de bani în aceeași perioadă de timp, ceea ce înseamnă că cereți foarte mult. Primul corolar al legii persoasiunii este... Clientul acționează întotdeauna pentru a satisface un număr cât mai mare de nevoi nesatisfăcute, în cel mai bun mod cu putință, la cel mai scăzut preț posibil. O mare parte a muncii dumneavoastră constă în a demonstra că toți clienții vor obține mai mult din ceea ce doresc și mai repede, dacă achiziționează produsul sau serviciul dumneavoastră, nu un alt produs sau serviciu. Cel de-al doilea corolar al legii persuasiunii este… Dovada că alți oameni similari clientului au achiziționat produsul oferă credibilitate, scade rezistența și crește vânzările. Una dintre cele mai puternice tehnici de persuasiune din societatea noastră poartă numele de dovada socială. Suntem cu toții influențați de ceea ce fac sau au făcut alți oameni. Suntem mult mai deschiși cumpărării unui produs sau serviciu atunci când știm că alți oameni ca noi l-au cumpărat și sunt mulțumiți de el. Cel de-al treilea corolar al legii persoasiunii este Dovezile de orice fel cresc dorința de a cumpăra și scad rezistența în fața prețului unui produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați cu perseverență dovezi din partea clienților. Achiziționați-le din toate sursele posibile și în fiecare mod posibil. Dovezile pot ușura foarte mult procesul de încheiere a vânzărilor. Veți descoperi că aproape toți agenții de vânzări profesioniști folosesc dovezile care scot în evidență avantajele produselor sau serviciilor pe care le vând și care sunt relevante pentru client. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la modul în care vă puteți prezenta ofertele, în așa fel încât potențialii clienți să înțeleagă că ceea ce vindeți dumneavoastră este cel mai rapid și ușor mod de a obține avantajele specifice pe care le oferă produsul sau serviciul. 2. Adunați orice fel de dovezi de la clienții mulțumiți. Construiți-vă prezentarea și materialele promoționale în jurul acestora. Dovediți potențialilor clienți că alți oameni, ca și ei, sunt mulțumiți de produsul pe care îl vindeți.